Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskartzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, zazpi zero, zeizero telefonora, edo bidali, emailu bat, garrasika.info, abildua, jameil.com era. Azteleen, azte eta hostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak garde. Garrasika! dio diokaze, eh? no para de poner esa musika. En fin, zikere poten... Ialta! <tose> Martxanda Iroleirratiaren albiztegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostioeletan iuntzeko bederatzitatik Amar Terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzin lau, lau ogeita bat, iruro ogeita Amar telefonora edo bidali e-mail bat garrasika.infobilduagmail.comera Garrasika entzun uznartu eta parte hartu Gabon guzti hori astelena da iuntzeko bederatxeak eta bost minutu bia, eta hementxe hasten da garrasika, Gaurko albisten nagusiari buruz esan behar duguna abesti baten por voluntad divina sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente y Bueno, ba, esan dugun bezala un da garrasika eta esan berdugo gainera ikasturteko azkenengo garra garrasika izango dela. Gaur bukatuko bait dugu irratsaio honekin eta datorren denboraldira arte bakean un zaituztegu eta astelenetan ba izango dituzue. bero sala iorola ir, irratialen albiztegi honetan ba hasteko albisteak elkarsketaren bat eta agenda puntu batzuk hurbilduko diskizuegu hemendik eta martirriak arte gorro tu a <tusurra> hantola du Oztiral honetan bertan ere, azkenengo garrasika izango duzuen Tungai, kasu honetan etxe bizitzaren inguruko jardunaldi etatik zuzenean, Lameson Amairu, etxe berreskuratu berri izan denaren bueno, baitatik, e, mitetuko dugu zuzenean, ostiraleko garrasika horretan, bai ostiraleko lagunak, baita astelenekoek ere. Kasturtea alaitasunez bukatzeko, lekitzoko makonak taldearekin, izango gaitu zue gaur, meharrasika honetan. Bueno, ba, gabon berri zere eta esan dugun bezala, ik, jala bederatziak eta bederatzi minutu. Eta, auseda garrasika, asteazken eta hostil alero, gobeoko bederatzetatik amarter dietara, e, eskaintzen dugun albistegia Errepikapenak azte arte, ostegun eta larumatetan izaten dira, goizeko amaretatik amekaterdiak bitartean. Eta, iru, ebikoitz.sindominio.net barrairo lagu egunen erorki itxak deskargatzeko, egun dazazpipuntu bostean, zuteaz gain. BAKARRIKETZOA ZINORA ETORRI EMEGAITUZU BAKONA IRRATIA UBERA ETA GARRASIKA IRRATSA JOA USOLANEAN EREIKITZEN DUGU ETA HORREGAITIK eskaintzen DIZKIZU Gurekin harremanetan jartzeko bitartekoak Telefonoz ditu nahi baduzu ez usenean sartzeko Bederatxila ulau geita bat Irurogeita marirurogei telefonozen ditu emailudes@garrasica.infoabildua.gmail.com su zuen, bueno ba, era gileen e, albisteak egiten ari sareten ekintzak e, interesgarri sainteken el bat, considerachat maduzue edo agenda.ak ere baidatzi bertara eta irrati honekin harremanetan jartzeko irolaabildua.indominio.net yo chikiena valoratzen Zeratek Denboreit zozten duen ian Kantazatzu gurekin Bestela badakizue Iralako hauzoan e, Aranako txara plazan Bagaude Irola Erratian Arratzaldelo jendeagoten da hemen Eta horainere aukera polita dukazue Iralako jaia kizango direlako Eta bertan Irola Erratiaren txas norkituko duzuelako baita ere, Bugana hurbiltzeko Eka Amairutik, Azita eta Bazan Juanak pasarte, bertan izango gara, iralako eskurtze parkean. Eta gaurko irratxa joan, elkarresketa dugu Mesona Mairuko kide batekin etxe bizitza jardunaldia kantolatu dugu bait dira e, aste buru honetarako ekainak segi eta saspi eta bueno, ba, komentatuko digutapur bat bai zergaitik zer gaitik kusiuten jardunaldia hobe kantolatzeko beharra, eta nola ez Mesona Mairuren berrezkuratzearen inguruan Arribeltasen Ba, asiko gara gaurko albizteki, inkazu honetan, gaur goizan bertan, goizeko bederatzi terdietan, gazteizko epaitegien aurrean, kontzentrazira deitu du eleak mugimenduak, ba, terrorismoa goratzea gaitik atxilotuak izan zirenen kontrako epaia zibaita, eta, ba, bueno, honen aurka protestatzeko esan dugun bezala, diarazpen askatasunaren alde, leak mugimenduak, ba, elkarataratzea deitu du goizeko bederatzi terdietan epaitegien aurrean. Eta aldarrikapenekin ere, ba, joan delarun batean, milaka herritar bildu ziren ondarrun, gaitz larriak dituzten Euskal presoen bere alako askatasunea eskatzeko. Etxean eta bizirik nahi bat dituzte. Eta kasuanetan honetan Karneron, Madrilen preso dagoen Iboni Parragirrearen kasua, kasua nabar zuten ondarruko herritarra baita. Milaka lagunek seharkatu zituzten ondarruko kaleak, iritasun larriak dituzten Euskal presoak etxeratzea eskatzeko. Amaika dira gaur egun gaitzlarria duten euskal presoak, larun batean haipamen bereziagin zioten Ibon Iparragirre ondarroararen egoerari. Eten gabeak izan ziren aldarrikapen leheloak manifestazioan, preso guztiak etxean eta bizirik nahi dituztela eskatzeko. Iparragaldubarik barik plataformako kide jeraar antzamendiak eta gari arruarte presoaren lagun ina arolanok irakurri zuten manifestazioa mailarako testua ibideak lasgarriak besain muturrekoak dira, Ventura tomen, Aitzholol gogorza, Ibon Fernández iradi, Txus Martín, minbiziaz, konvultzionaz, menduez, eskleroiz biotxrra arazo ez ari gara. Biotsa bera, kinkalarrian jar dezakete gaixotasunez. Mendean eta gisa eskubideen urraketa sistematikoan oinarritzen dira Espainia eta Frantziako gobernuen espetxe politikak olanoren ustez. Edozein eta edonoiz gaizoto daiteke adierazi zuen amaierako ekitaldean, eta nabermendu zuen osasunako kerrera egiten duela espetxeat tartean jartzen denean. Iboniparragirre presondarroaren egoera salatu zuen, arantzamendik. Alarma guztiak piztu ditu Ibonen egoerak, doako sufrimenduan nahi duen espetxe politika baten aurpegirik rudelenetakoa bihurtze daño. 2000 baikako urritik etxean arizen betetzen espetxe aldea iparragirrek, neurri zorrotzekin eta eskumuturreko telematikoa esarrita. Martxoan atxilotu zuten berriz eta basauriko espetxera eraman zuten. Handik nabalkarnerora Karnerora urrundu zuten apirilean. Preso eta ieslarien gaiari irten bidea doztua eman behar zaiola dira zizuen arantzamendik. Etorkizunari esperantz begiratzen dion jendartea izan nahi du gureak. Bide horretan gaitzlarriak dituzten presoak bere alaskatzeko eskatu zuen eta bitartean sorterritik gertuko espetxetara urbiltzeko eskatu zuen preso mantentzen dituzte gizadudintasunaren eskubide hor oro urratuz eta bere osotasun fisiiko eta moralaren aurka jokatuz. Olanok nabarmendu zuen lan iraunkorra eskatzen duela preso gaizoen egoerak. Norbanako bakoitzak egin dezakeguna garrantzitsua eta ezinbestekoa da. Zu ere oxigenodosi bat izan zaitezke eri dauden presoentzat. Fernando Barrena sortuko gozer mailia espetxe politikaren auurrk agertu zen normalizazio eta bakerako bideak zabaldu dira eta leosunezkoa da espetxe politikak aldatzera, horiek izan ziren bereitzak. Iparragirreren egoera salatu zuen ere Fernando Barrrenak ez dago iparragirra espetxean mantentzeko inongo arrazo juridikorik. Bestalde ekainaren amamaluan baionan egingo den giza eskubideak atera biddeea bakea manifestazio era joateko delagin zuten le artibaiko hainbat tiiezlario Eta baiona ere protesta izan zen, Ibon Fernández iradi azke usteko elkarretaratzea egin baitzuten baionako su prefetuaren aurrean e, larun batean, esklerosi anizko itxadu Fernández iradik eta zigorra eteteko eskaera egin zuen duela urte bete. Ekainaren hogeiaren emango du epaileak eskaeraren gaineko erabakiaren berri. 2002an atxilotu zuten Fernandez iradi eta lan emezango da preso egun Frantziako estatuan. Todo, eh, hey! en las altas uno necesita conformar tú, su Atzobertan, igandean, Gladis del Estal gogoratu zuten, areneriotxaren ogeitabamos garren urte-urrenean, eguski talde ekologista kantolatuta, omen aldia, egin zitzaion, Gladis del Estali, Atzobertan, Cristina Henea parkeko bere horoi aurrean, emakume ekologista, 1913 urogeitan beretxiko, ekañaren iruan, hilzen, energia nuklearraren kontrako protesta batean, Guardia Sibillak tirokatua. Garak jaso zuenez, E, Bertatutakoek Gladys de Lestal lagun eta bizi lagun bezala gogoratu zuten, mugimendu antinuklearren simbolo baino eta hil zen moduan ezazteko ere eskatu zuten hilketa zigorgabe geratu baitzen. E, Giatarraren borroka ere gogorak ekarri zuten neguzkiko kideek izan ere de Lestal eta beste askoren borrokari esker debako izpasterreko, tuterako eta lemoizeko zentralen proiektuak bastertzea lortu zen. Eraberean, mobilizatzen jarraitzeko behar aldarrikatzeko atxek, aldarrik ere aprobetsatu zuen talde ekologistak. Urtero bezala, parkeko zarreran dagoen kartel aldatu, eta Gladysenea irakurria ahal izan zen. Ekitaldiaren bukaeran, Felix Soto aktivistak Gladys del Estaleno hori menean jarritako plaka estalgabetu zuen txalo artean. Gare zurra dasutan, koroizikin amaztan, erregeari saldukaitu Beste informazio txiki bat haso dugu gaur ere, gararen eskutik. Kasu honetan, inigo Kabakasen kasuari inguruan eta bueno, ba Gladysenarekin antzadoka momentus ere, ba bueno, ba inegoren eriotsaren gaitik ez dagolako, inongo ardura duen, es politiko ez fizikorik, materialik eta kasu honetan lakuak ba e, eseskua eman dio e, paiari, ba ba, hori, manifestaldiak, edo, bueno, beste, beste kintzak disolbatzeko protokoloa eskatu dienen, eta reservatua dela erantzun dute, gero, bueno, ba, familiak beti esaten duzela barne, barne saietik pasatu diren e, iru, iru buruzagiek e, laguntza guztia eskaineko zutela esan dutela, eta iruren kasuan, bai, Rodolfo Ares, bai, doi amendiak, bai, orain e, Estefania Beltran derediak, ba, Azken finean, eh, benetako laguntza eman beharrean, ba, oztopak estelik jartzen ez dituztela. Inferno lan! Inferno lan! kas honetan heriotza bati buruztiengo dugu aitorrenteria, berriako kasetaria eta ihelarioia hil baita.gian zela biohotzekoak eman zion arun batean berrogeitate berrogeitaiko urte zituen eta ke, bakiokoa zen jaiotzez. E, bueno, urtetan zehar sananttutxun biz izan zen eta arrazoi politikoengaitik e, Iparuzkal Herrrean bizi izan zen azken hamarkadetan, Mil Frangan, Lapurdin etapiran itzuli zen hegoldera, Ba, bueno, kasetari eta ieslari oionen eh, ba, bueno, eriotza agertatu zen eh, larun batean. Gudazik inonen azkeno doltantak mareak berarekin eraman ditu polbora usaina eta aurre negarra bare ditu etitu Ereki botia taustu dezagun barruan menzu bat itxasora motatzeko lezgaitu izutzen gauaren ilunak Bueno, ba, segituan eh, topatu.info atarian orkitu dugun elkarresketatxo bat eskaineko dizulegu, honetan donostiako okupazio bulegoaren inguruan kurte bete, bete dute betetxear egon beharko da eta, bueno, ba Hementxe, aiei egindako elkaresketatxo bat eskainiko dizuegu, ba, bueno, ba, jakin desazuen, ere, badonostian badagoela, bilun bezala, okupazio bulego bat. Okupazio bulegoarekin pixkot ikusten genuen beharra edo nolait, baina jende batzuk okupazio esperintza ezberdinetitik entozenak ez, eta alde bat, ikusten genuen donosti imo, giri asko eta bezala, etxe utxasko daudela, baina okupazio zain beste, ez nolabait, Eta ikusten genuen ere beste aldetik ere beharra ere, epiko bat e, okupazio moduan okupatzen eguditako jende bat ere topaku, topagune bezala edo topagune moduko bat osatzea eta baita ere egon daitezke no, egon diren okupazio ezberdinak ere saretzeko eta koordinazio minimoa bilatzeko baita ere... E, ikusten genuen behar bat izan zen ere okupaziori nola legitimitate sozial bat ematea, eta hori bultzatzea, ez? E, maia kale maia batean, maia sozial batean, ez? eta Bizkot horiek e, gehien bat izan ziren beharrak kontutan hartu behar da ere e, kresi ekonomikoak ere Bizkot bueno, legitimitate nola handiago eman eman zandiola okupazioari eta hori ere e, argiratu izan zen, ari ez, stop de sauzioz ere e, torri izan da bileretara eta Eta bueno, gai horrekin ere nahiko nahiko harrera sozial da izan izaten ari da. Tapiko berak hoyenguru analde batetik e, etxe utzen kopuru handia, eh, eta okupazio gutxiago, osa gutxi daudela eta bestetik ere sozialki ere nola baiteko, bai bailagintzazio eta bai ere okupatzen ibiltako jendea edo okupatzeko dagoen jendea, bizkot saretu edo koordinatu edo fiskot elkargune eta topagune izateko aukera izatea, ez? Eta baita ere artxiborako, materialako eta barreko topagune izatea. Horas ginen eta fiskot barnelanetan ibili ginen, definitzen zein helburu, zenolako izadera izango zuen eta hortikan ere hasi ginen zabaltzen jendeari alik eta jende, jende gehien izatea izateko eta parte hartzen izateko, ezta? Gastetxe zeio agisatu genien, Donostiko gastetxei, Donostialdeko jendeari ere, ez bakarri Donostia izetik eta Lezo ere, Hernani eta Barreta bat. Bueno, a e, aldo batetik bai juridikoa eta bai teknikoa, ez? Nolabait maila juridiko batean ze ondori bak izan den, egon daitezkeen, zerratu daitekeen, ze, ze nolabait jendeak ere beldurtzenduna hori xe da, ez? Eta maila tekniko batean ere edo zein motatako duda gehien bat, ez? O sea, ez da bakarrik maia juriko horretan gehatzen baizik eta eratago, pues, ze, ze, bizilagunekin nola baiteko trataera edo bizkot maia politiko batean ere agian pues, jendeak nola baitek gu kaldu gune hurrean jendeak eskatzen diguna ez? Osa, tekniko juriko eta baita ere esparrut, esparru haiotatik eratago dihuan ba, Egia zan nahiko jende anitza eta asko lehena alpatu da mesala, asko torri da eta, eta gehien bat bueno, Eta, eh, berra justetik bera bai, baina, baina, zan bueno, eh, duan bezala oso anitza, o sea, langile ikasle baita ere ez donostiko jendeak akarri baizik eta donosti aldeko jendea, eta da, eta ya, aldorretatik oso pozitik gau ez, eh, ikusten, nabaritzen da nola baita eh, okupazioaren eh, bildoa edo nola baita eh, okupazioaren autua aurrera di joala ez, jendearen arkantze. Eta jendea nintzan artean ez bakarrik e, oso markatua dagoen e, pertsona profil bat ez ez Alderrekatu nahi dugu oso, nintza dela eta eta asko Osa, Oda, hau du agero eta gehiago zabaltzen nari dute ba, Gu hor printzipioz beti ere bueno, Nola baita etxe bakoitzako, gazte etxe bakoitzako bere dinamika ditu eta bere erabakiak eta guk bai e, aholkularitza eskio bat egin maia juriko batean hain zenbango benio, ki, o, tekniko guk aldugune hurrian ez da o, Eh, posible dugu zerbait trukatu baina guk eh, gehien egingo benuk edaz eh, bai difunditu eta saiatzen el, lehenai aipatutako helburutako bat zaretze hori nolabaritzi izango bazen eta or, guzti hori ba ere hori zabaldu zare horren artean ez. et eh, eh, indarra o sea, desalojo harrizkoa zabaltzeko ez da? eta aldo hartetik hori ahulkunaritza nahi baute ba? noski baietz baina hori beraiek ere erabaki beharko dute beraien etxedo asambladetan, gaztetxe asambladetan eta zaretze edo zabaltzea dugari gabe. donostitik gazteizera salto baten, kasuanetan liburu eta esta baida topaketa ospatuko baidute asteburuan gazteizen, ekainaren saspian eta sortxian alegia, gazteizko liburu eta esta baida anti, topaketa, baidute, esta baida, anti topaketak argitalpen banaketa eta inprimaketa alternatibo hori lotutako pertsona eta kolektiboeko sortutako ekimea da, Eta aurtengoan, liburu onarkistaren asokaren formatu aukeratu dute topaketa antolatzeko. Adierazi dute, garrantzia berbera mango diotela estabaidari eta banatzaileen topaketari. Izan ere, jakinara dute elburua ikuspuntu autonomo eta libertario batetik sortutako estabaidaba bultzatzen duten topaketak eremu mubatoz sortzea izango dela. Gazteizko brujeria zenparantzean bilduko dira eta euria ginez gero gaztetxean. Eta bueno, informazio gehiago bat okazue, irubebikoitz.liburu baina ere botako izuegu, ekainaren zazpian, larun batean, boizeko amaiketatik ordu bater dietara, errimugimendua, eta autonomia Euskal Herrian, e Joantxo Ostebaranz, eta Marta Luzanen eskutik, zer urertzen dugu autonomiaren inguruan, zer nolakorea gine dauka gaur egun Euskal Herriko kaletan, posible alda gaur egun alde batetik, Juancho Esteban Ancen askenengo 25 urteko mugimendu autonomoen ibilbidea Osnarteko aukera eskaintzen digu, eta Marta Luxanek bestalde ekintza militantearen proposamen, proiezio eta demak ikertuko ditu hemendik aurrera denon artean erantsunak bilatuko ditugu. Gero ordu bat lauetara, erratzaldeko laguetara, Bazkaria ta Solasaldia, laguetatik sigetara, espetxeak sutan, copeletik fiesetara, Daniel Pont Martín Kopeieko preso oia, eta Javier Abilanabaz apre eta fies presoa. Oiko presoak izendatutako presoek burututako kartxela sistemaren kontrako borrokak, garaipos frankista eta demokratikoan zehar garatutako kartzela politikak salatzeko abia puntoa izan dira. Borroka horretan parte hartu zutenen eskutik, garaiko politika kartxelario lertzeko okera mango digun testigantza izango dugu, iraganean kartxela arraldoiaren kontra nola burrukatu izan den jakiteak, gaur egungo estrategia diseinatzen lagundu dezake. Kartzelaren kontrako borrokan, hausnarketa kolektiboaren beharra ikusten dutere antolatzaiek. Eta arratsaldeko zeietan, zigor kodea eta iritar segurtasun kodea, bilboko salaketako kide eta gazteizko eleak mugimenduaren kide baten eskutik. Kasunetan, zigor kode berriak eta iri segurtasun kodeak jendarte mugimendua eta herreboltaren kontrako gerra biharazi duak. Lege berri sistemaren kontrako edo zeinakintzaz igortu nahi dute, baita pentsamenduak badira ere. Frankismoaren legeak baino represiboagoak dira izan ere, egoera honen aurrean burrukatzera, burrukatzera dago soiliek. Eta ratzaldeko sortzi territatik aurrera gaztetxean kontzertuak la senyora, urmurau eta garrasika taldeekin. Eta ekainaren sortzian igandean, moizeko amaiketan anti... Antiskiatriaren inguruko gogoetak Guillermo horrennduesen eskutik eta arrataldeko lauetan erresistentzia gure zoetan gamonaleko auzoki denen eta egin nahiunen eskutik. Aterpegabeke ditu Katirru aztorretan! Gizon bat atxilotu zuten Bilbon atxo, emakume bati erazo ziolakoan, eta emakume eskoa basurtuko ospitalera eraman zuten. Gizon hau getazpi urte ditu, eta bueno, atxo goizean atxilotu zuten Bilbon, emakume bat hipoitza leporatuta. Iturri ofizialen arabera, emakumeak seksu harremanak izateari uko egin zionean, gizon eskoak lurrera bota, eta jo egin zuen. Andreak ies egite lortu zuen, eta laguntza... Eskatu. Eta bueno, basurtoko herrieetxera eraman zuten aztertzera. Eta ez da asteburuko eraso sexista bakarra izan urduan ere egoen baita beste eraso matxista bat eta bueno, ba, bere bikotekideak erasotu zuen joan den e, ostegune ostiralean parkatu eta larun bueno, batean bertan arratsaldeko zazpietan e, udaletxearen aurrean, Ba, elkarretaratzea egon zen eta berreun bat lagun bildu bilduziren, ba, bueno, ba, eraso machista honi ba, esatxe esatega. Batzuk bizia jokatzen Beste batzuk poltronan Arrazoiaren jabera da, Dana eskein zen dagona Aberria saltzea da Batzu entzat Tagazteak bitartea Langabezi kokolan Zioia erosoa da Etxai entzato beto Zer daukagure erriak Betinen bedoteko! Eta kasu honetan algortaragoaz, frakinaren aurkako ekimena egin bai zuten bertako enbatgaztek. Euskal Herrian frakinaren mehatxua te dugun honetan, ba, errein mugimenduak teknika hori Euskal Autonomia Erkidegoan debekatu dadin, sinadurak biltzen ari dira. Izan ere, enpresa interesatueko baimenak eskatu dituzte Arabako lurraren euneko larogeita sortzian, Bizkaiako euneko erurogeita maseian, eta gipuzkoako euneko berrogeian zulaketak abiarazteko. Egoera horren aurrean, algortako hainbat gaztek, erritarrak, arrezku informatzeko ekimena egin zuten. Eta oar bat ere, plazaratu zuten. Oiko erregai fosien astarnetegien agortzearen ondorioz, petrolioaren industria iturri alternatibak bilatzen ari da. Eta horren adibide garbia dugu frakina, guztiak eta sailagoa eta etekina basoagoa izan arren. Guztiak eta mota hau Amerikako Estatu Batuetan sortu bazen ere, frakinaren mehatxua atejoka dugu gure herrietan eta hori geldiarazteko esrr es egiten badugu, hemendik gutxira gure ingurua zulatzen hasiko dira. 2011an Espainiako gobernuak Bizkaiko kostaldearen sati handi batean erregaiak ateratzeko sundaketarako baimena manzion Frontera Energy Corporation SL enpresari horrek dakarren guztiarekin batera. Baina hori, ez da euskal herrian jasotzen ari den narrizku bakarra. Izan ere, baimenak eskatu dituzte, arabako lurraren euneko larogeita sortzian, bizkaiako euneko lurrogeita amaseian eta gimpuzkoako euneko berrogeian zulaketak abiarazteko. Enpresa zulatzaien lehen putzuak 2008-bosterako martxan jartzea horriku dute. Baina euren helburua gure lur azpian dagoen esoiko gaz guztia usteatzea da. Eta hori egiten uste madiagu, ezagutzen dugu lur guztia sulatuko dute baina zeintzuk da frakina sortu ditzakeen arazoak, Teknika horrek lur ur guztia kutsatu dezake. Guk geuk edateko erabiltzen dugun ura. Atmosferara metanoa isuriko du. Guk geuk arnasten duguna naiera kutsatuz. Milaka kamioi toki batetik bestera etengabe aritzea ekarriko du. Ura, area eta geigarri kimiko arriskutsuak alde batetik bestera garraiatuz. Frakina martxan jarrita, hori guztia etzera atzera sina izango da eta inguru giroan eta pertsonon seina animalien osasunean eragin zuzena izango du paisaiaren suntzipena eta gaizotasun larriak sortuz frakinaren kontrako herri mugimenduek teknika hori gure lurraldean debeka dadin herri ekimen bat aukeratzeko barkatu orkesteko dut orkestuko dute euskadi aurraldean eta horretarako herritar guztion seinadura beharrezkoa da guztion artean enpresa sulatzaileak gure lurra ukitu ez desatela lortuko dugu Ez esgetxon ez inon frakin ez Baina nik esan dizut Zergatik dan ondela Saltzaierik dan artian Zalduko gaituz dela Historian zehar beti Askatasuna elburu Garrasika JARRAITZEN DUGU FM-ko hendazazpi puntu bostean, nirola irratean, iuntzeko amarrako gaita di minutu gutxi, eta segituan gaueko elkarrezketa izango dugu, esan dugu bezala azte bukaera honetarako programatuta dauden, etxe bizetxaren inguruko jardunaldietako antoratzaile batekin. <totipasen> hagu telefonoaren beste gaueko elkarrezketatua, Gabon Gabon Bueno, lehen dabizi, eskarrik asko gurekin izatea gaitik Bueno, zuei zuei ditzen gaitik eta bueno informatze jendeari zer abizion eiten Bueno, ba, hortik hasiko gara bueno, aste bukaera honetarako programatuta daukazu, ekañaren zaian eta zazpian, etxe bizitza jardun aldiak meson amairu etxe okupatuan Bueno, kontatuko diguz igual e, asteko nondik Datorren ideia hau, jardunaldia hau eukantolatzeko eta se behar ikusi duzue. eh? Bai, ba, iba. bueno, azizan dena e, Bilbo 2000 amairu dinamikarekin, e, azizan, bueno, nahi zanazan Bilbo aztindu ez, eta nire ziziden lanzen lau hildo, etxe bizitza, formakuntza eta ezi aldia. Eta gero dinamika hau, behar e, e, du da, erumpen duen praktikara, herribera amairu etxe okupatuarekin, Eta han erriberan bat ez zede landu genduen hildori garrantzitzuena do izan zonez izitza ez, ez eta be, bai ikusita gaur eguneko egoera ba, bai eratzeekin, bai desalojoekin, bai ez dakiz erba, bueno, ikusi genduen etze bizitzarin nahi geniola, bai bombo gehiago edo ez. Eta haziginen horretan lantzen, haziginen jardun aldiak prestatzen eta orain ba, bat ezbe jardun gaizik okupatu zen mesona mairu, ez? Gune bat emoteko e, bueno, dizitza kontuari, ez? Eta purbatea herribera mairuko dinamikekin jarraitzeko eta horretan gaude. Igual, haipatu eh, duzu herribera eh, mairu, ez? Bueno, prozesuenen eh, bitartean izan den ba, proiektu nagusetako bat, eta horrein dara pare bat azte, bueno, ba, bertan desalo joan identifikatutako jendea deklaratzen egon zen, ez da? Zeran dago Oria. goera hori momentuenetan? Ba, orain faltada pertsona bat deklaratzeko eta gero ikusiko esaten dauen epaiak paiak. Eh. E, pinta hona bauko, baina, bueno, haskena no estakiguo, ez? Eure egiten da biena eta depende, ondu hausten baiatzea, ondo da, bestela? Baina, bueno, pinta hona bauko, así que pertsona vale. bat deklaratuko duta, gero uste dugu ondo amaituko dugu. Os ondo, espero dugu <risas> kere berdin joate eta bueno... Eh, Aipatuta ya, bueno, eh, azken ez, eh, komentatu duzun, eh, Ribera Mairuren oztean, bueno, desalojoa izan zen, zuek dinamikekin aurrera jarraitu duzue, eta bai, kasuan bere, eta... Ba, hori, erantzute agaitik hai, desalojoari, ez? Eh? Gure dinamikekin jarraitzeko, eta bueno, ahi esregote agaitik beti ostikoak Ez resibitzu den, eta ez erin bari, kortuan esangatzen dut na porto da. Hori da, eta kasuenetan, izan duzuen, duzuen, duzuen erantzun, zuzenenetako bat izan da, mesoan amairu, etxea, berreskuratzea, eta bueno, gogora igual gogoratu aldi guzu, etxe honen egoerazin izan den, okupatu, okupatu da izan zen, bai. gero desalojoa, eta bueno, erabaki duzue berreskuratzea ez dalako erabila erik eman hori da, bai, egonda e, dezolakutu zuten di mila eta madian, hori indala bi urte, beha izan zala hori etxe komunal bat, da hori, bai, esaten eh? zer sala edo eraikina segola ondo, ez da zer, baina, bueno, amen dago ondino ez ezin bariz, erabak gainera, ba, etxe bizitzan nildo jarraitzeko, sala perfecto, eh? eta etxe bizitzaz gain, ikusten dugu, ba, kaso honetan jardunaldi hauek antolatuitu zoela berta, baina baita ere, beste erabilera irekiago bat emateko intentzioa badago? Ba, hori da, nahi dugu, bueno, ba, apur bat herriberan egin genduzan dinamikak jarraitu, ba, beko aldean izatea topagunea, egin dugu bariku honetan ingendu kontzertu bat, aurrekoan beha iate irekiak, eta apur bat hori nahi jasotzen ditugu bai, jendeak nahi dituen proposamenak ez, eta purbatea osoari e, eskeintzea gunea edo, eta gero, ba, planteatzen genduna bai, herriberan, bai, autoenplegu taierrak egitea, eta hori, ba, ezi aldia, eta purbat <laughs> azigarabe bai, koroat egiten, dantzatzen, ideiagusten, jasotzen ditugu, beraz, da, bai, bai ma martxan, Martxas, kalartu duzu, e, eh, azte gutxitan, ya, bueno, sartu eta tala. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bat, bat ez da gelizuak ozor, arantza ez, ba, infrastruktura quezkatzen eskula oso sarratu eta ez, eta esken duen aukera askorik ba, ausuari zabaltzeko, eta ba, askotan egoten eraikitzen da, eraikitzen da, norengoan esan dugu, bueno, Eraikinak emoten duzku posibilidade gehiago alde horretatik, ez, eta... Osa, nahi da, harinen zabaldu eta hori hau zuari eskaini, ezagutzera eman... Ba, bueno, bai, data, data polita kuda luzea izango da, mendik horrera, eta, bueno, bera bai, ba. asko izango dira, ba, jendeak ere proiektuan parte hartzeko. Eta dai, igual, dai. bagoaz, jardunaldi, jardunaldi buruzetxegitera, kasuan eta, bueno, ba, etxe bizitzaren arazoa hor dago, eta, bueno, pentsatu duzu, jardunaldi hauekin, ba, ba igual ez, jende ezberdina, e, jardunaldi bizitzaren inguruan lan egiten duen jende ezberdina biltzea, ideiak e, elkarbanatzea, eta hori Orida, zer atera dai. daiteken. Bai, bat ez de, ba, hori zart. Eita, ez, ikusten dugulakoa kolektiboak go dausela ba etxe bizitzatuan lan egiten eta azkenan ez dakigu nor zu garren ba ez dakit desal kalera txueen aurrean beba erantzun bat emoteko danon artean, ez? Da aprobatori era juteko aproba naiz eta batzutan ideia desberdautines eta osak ikusteko modu desberdinak, baina bueno problematikazkenan bardiña da, ez? eta da, non artean baindar gehiago aukitzeko. Egitarra guai ah. begira, ikusten dugu, bueno, hori, esan dugu estirala eta larun bat izango direla, estiralean arratzalde zoik, arratzaldeko seitergitan argumentarioaren aurkezpena eta saspitergitan ateak zabalduz dokumentalaren proieksioa, eta esta bai da, Juan izango da, susendari, ezta? Bai, hori da. Eta, bueno, igual kontatu, legu, bueno, sagutzen ez duten entzako argumentari hori zer rote den ba argumentariada ehazio e, bulegoan insan batez ere okupazioaren inguruan bilso zargudioak txosten bat edo ez naizan ba hori askotan ikusten dugu ez dakit garela jendearekin estaba idatzen eta naiz eta argi aukin ba hori okupazioaren alde gauzela, eta gero igual beroan ez diakuzetorteen argudioak etortzen burura ez edo eta ba hori Onen inguruan apur bat eztabaidatzeko tresna hart bezela, nahi dugu ba bai gastea San Bladei bai gasetzei, ba hori instrumentu da ta ukiteko eh okupazioaren ingurioko argudiotan. Vera, veras orgure alkate hoia hoiarieran da munduko alkateri gobernari erantzuteko argudioak egongo dira esaten suenean ogia ester ateratzen sarela eta okupak zuretsan saltzen direla Tabar eta barretan, bai. Bai, bai, biztiorrek eta askoz gehiago. Bueno, bai, no, dauz no. danetarik, ose, egoera asko. Eta gero esan dugu mesada, ratzaldeko zespiterritan ateak zabalduz dokumentala suposatzen dugu okupazioaren inguruan e, izan orrekin. Bai, bai, nik ez dut ikusi, baina bai, esan dut osa ondo dagoela eta e, ikusiko dugu dan iralean, eta bai hori uste, uste, uste dala bai gaztetzen inguruan, bai etze bizitzen okupazioaren inguruan euskal herrian ondori, bueno, va ba, taquite hasiera bezala edo sarrera bate egiteko, gero ya, ja larunbatean dator, ¿ves? Plate fuerte. Eta goizeko 10 hasiko da sarrera batekin, gero 11 bat, eh? Horre bai. indarra eta Orida. gero maitematikoak xedan, bueno, se maitematiko landuko dira eta selan antolatuko duzu, eh, selarekin. Bai. Ba, maitematikoak izango dira aldi berean, ziur aski dira amaiketan, eta egonkoak género eta arkitekturaren inguruan, es eh, landagoen, ba eta zia falsera askotan etxe bizitzak, ba jarri eta eta ez dakiz ero, nik ez diet enzun baina bueno, osea, zakitze e, handu zien adi zelan Sukaldea dagoen eztakinu, no lan makumea gonberda or sarratuta da bueno. Osea, interesgarria izango da, si Gero alkingo dugu bai migrazioak eta etxebizitza ba hori apur bat pertsona etorkinen arazoak eta etxebizitzan inguruan, eh? eta bai egongo dira zoz soz arrazakeriaen motilak eta ibilidire e, labei okupatzen saiatzen eta eta kontatuko zu ez euren esperientziak Gero aukingo dugu bai kaleratzerik ezen kide batzuk kontatzen badai apur bat dan e, kaleratzen problematika eta bueno, zelan lantzen duten. Gero okupazioaren inguruan zelan es eh? <laughs> dugu, dugun maibad bai eta gentrifikazioa hori da, gitzion daki dana, asike, zinotu eta saltu ben. Bueno, itzpotoloak bai, bai, oieku txiko ditugu, horre ba, bai, gaiti. Gogo ondiek indauden entzako. Bai, vale, eh? Gero guardirako bat txeden txobat, ordu batetan eta ordu bat erditan autogestierako taierrak, horre inskripzioa eskatzen duzu, eh? Horri da, bai. Bai, apur bat kalkulatzeko zenbat jende egongo da, eta taierra maten duenak bai jakiteko zerekin aurkitu. Osondoquero bai, Bascaría arratzaldeko hiruretan eta serda serda bascaría de traje hori a ver eh... <laughs> de traje bai yo traje esta aquí ser yo sé hori batez ere ba gente acaba este tique carri alduen zeraita mendik ez daukagulako andina e, su kalderik esebe esta ba bascaría eta zaia izango saigulako Hori da, ba, jendeak alde zaurretik autogestio taierratxean egitea, ta, eta dana prest. Hori da. Bale, ba. Hori da. Eta ratxaldean e, beste, beste sesio bat, estesailo bat, mairik maiko ideia zaparrada ratxaldeko bostetan. Hori izelako bai. dinamika izango da? Ba, hori izango da, batezbe goizeko mailetan urten diran maitza, konklusioak edo ideiak izinteko komunean, ez? eta gero urrengoa izango da, zaz, Idetan ideia guzti horrek ba, bateratzea, ez? Eta apurtu bat bauria beri guztia zeintzut dinamikak haukin aldo guzan komunean, ze zuzen egin batera, ze lan zarea sortu, ikusiko dugu, zer gertatukoan, baina bona, apurtu bat ja amaitzerakoan azte ja, komunean jartzen eta ea agenda bat edo biten dugun e. Danu eta gero, bueno, ya igual eh, bukatzen joateko, arratzaldeko bosterditan, proposa menerako lantaldeak, eta esaspietan, ideien bateratxe, hori hori, suposatzen dugu, bai. igual, ezea, eh, ateratako ondorioak, eta aurrera begira, ba, selanildo ikusten diren, posible. Bai, bai, hori da. Ea, gaia orde. bideratzen goazen. Bai, batez ere hori, zarearen kontzertuagin jarraitzeko, ez? Eh? Zarea iteko, ba, ea deno caldogun arraunen leku berdinerantz. Eta bueno, gero bai bukatzeko arratsaldeko ospitaletan picoteoa eta 8 dinamika antzerkia non giltzak hor se bai. <laughs> tokatuko da. Bai, bai, planteatu dugu bates ere e, antzerki forum bat egitea argumentarioarekin. Ba, hori apur batea jendearekin hartzen da apur <laughs> Iteko, baina bat ez solo anaiteko baina batez ere ba ikusi gertan argudioak es praktikan ikintzeko. ba burr role playing daolako dinamikekin es taki bat izango da bestea da, taki zerta hola nea Ea, zer ikasi dugun, azte buruan Ba, baten batek etxeko lanak eginda Elaman nahi baitu, hor badago Hortik, hori, hori badago tipuat Elantio Kupa, edo osak iseran deitzen den Daukala horre Kriston ah, Bloguat ba. Eta, bueno, ba, elaman alditu ideia nahiko txarrak prest Eta, <laughs> eta bueno, bantzerkiari Grazia purtsuat, eman Ba, bai E, bai, bai. Eta, bueno, eh? bukatzen joateko igual ez dakite, bueno, hau deialdi hau irekia da, baina ez dakite ze eragile, edo etxe bizitzaren inguruan lan egiten uten eragile, dauden gonbiatu da, edo konfirmatu dizueten, komentatu duzu zarrazakeriako gazte batzuen eh, kasua, baina ez dakite, ba, beste bai. eragileak ere izango diren. Bai, gero kalera txerik ez, eta aburbat eh, auzo elkarteak ebai, gaztea zanbladak, ozazkenen deia izan da... Sa, Bilbo maian, mugimendu sozial, gusti da, batese de hori, auso el karte herriberako e, auso el karte herri ingururako behar ditu etxogun, da, da noia purbat. Sa, Osondo, ba... Da, Bilbo maian jande guztiari, hasi que... Bueno, Horrela lortzen dira, hausak, eh? Bai, bai. <laughs> eta igual bueno, guk ere, gogora araztea, ba, ostiralean, e, garrasika irratxaiotik ere bertan izango garela zuzenean irratxaio askaintzen, mesonetik, mesona la bairutik, dira. eta, bueno, ba, jardunaldiekin bat egin ez, beraz, ba, bueno, ostiralean bertan ikusiko gara, eta ez dakit askende jaldi batekin nahi baduzu, jendean imatzeko, bai, ba, hori ba, hasiko garrila barikuan arratzaldeko zeiretan, ez? Zeiterrietan, mai zit, mai eta hori, gogoekin etortzeko, batze egongo gara e, zapatuko ammarrak arte así que, bueno, urrenik, berat, ba, ba etorrin darrakin, gogoekin, eta animo askorekin. Hori da, eta, bueno, gogorarazteare, azkenean, e, oraintxe, bueno, komentatu digute, Bilboko okupazio bulegotik, ba, bueno, bai. e, es egote harren bilekutan egun horretan, ba, bueno, e, Bilboko okupazio bulegoko jendeare mesona mairu neguengo dela, eta, ba, bueno, zalantza e, bai, bai, urgenterik eure, bai. salantza urgenterik edo bai. egotekotan, edo, ba, bueno, ba, norbai jendeak jakin desala, urbiltzea mesona mairura eta eseko etxeara beti besala perfecto. Bueno, a ba, mí es milla milla Eskerburekin izateagite <gülüyor> benetan. ¿Tú eh? Es que ricard Bueno, ahorrela, ba, ba, horrela suertatuta eta Gandosen. <gülüyor> <gülüyor> eta bueno, va, ba, esan bezala sorte, sorteon jardunaldiekin, jardunaldeekin, eh, ba oparo aquí daitezela eta etxe bizitzaren inguruko gaia ere, ba, bueno, aurrera ateratzea Bilbaoetan behar berresko daukagulako 17.000 etxe uchuchenes baditu gulako. Horria. <gülüyor> Vale, es que ricasca Vale, va, a mí es que ah, Vale, Gabón Bueno, a gusto Y es hijo a daco A pere mugerdestal En etxe biloko okupazio mugimenduko jendea antolatu dituen, etxe bizitza jardunaldi hauen inguruko elkarrezketa, eta horrela jarraitzen dugu, gaueko amarrak minutu gutxi direlako, eta ba, bueno, aldiztekin jarraitu behar dugulako kasunetan Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna onartu dute, eta urtebete iraunduen prozesuaren ostean, ba, esan dugu mesala, Eskubide Sozialean kartau onartu duten Bilbo, Bilbo Negindako Asamlada Nazionalean. Azken urteetan, bestelako eredu sozial eta ekonomikoaren alde, elkarladean haritutako sindikatu eta jendarte eragileek, prozesu honen garrantzia azpimarratu dute, aldarrik atxetik arago, Euskal jendarte osoaren indarrak eta garatzen ari garen borrokak, batzeko eta bidean elkarrekin lerrotzeko unea da, borrokarako tresna baliagarria izateaz gain, alternatibara ikitze bidean, Eredu ekonomiko eta sozial propio garatzeko bide emango digula ziur gaude. Euskal Herrian eta Euskal Herrriarentzaat egindako karta bat da eta ez elite ekonomikoek erabakitakoa. Orain urteebete geroago, eta karta bere osotasunean onartu eta gero, helburuak goitik behera bete direla nabarmendu beharra dago. Azken urte honetan gauzatutako prozesu horizontal eta parte hartzaileak izaera berezi ematen dio karta honi Euskal Herrian hau da bestelako zerbait bihurtzen du karta hau. Egin ibilbideak adierazten du, beraren emaitzak baino gehiago, esperientzia honen izaera politiko berritzailea. Datuak kontutan hartzekoak dira, Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Nafarroako, eunda amairu berri eta usotan, aurrera den prozesu honetan, miga herritaren berreun herritarin kartu du parte. Eta milaka izan dira, eskubideen gainean egindako ekarpenak. Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren prozesuak lehenengo fase bat agortu du, e, jada itxiden hain zuzen. Baina prozesu luze baten lehen faseaz mintxo gara. Finean izan ere, orain gauzarik garrantzitsuena gerdatzen da, gehiengo sozialaren nahiak eta helburuak batzeko xede izan duen ekimen honen soziizazioa. Hori izango baita urrengo erronka, denon artean egin dugun karta hau, lau haizeetara zabaltzea. Euskal Herriko Eskubide sozialekarta ez da testu bestelako gizarte justuago bat eraikitzeko borrokan tres naraginkorra izan nahi du. Enkaarren amauan hasiera manango zaio bigarren fase horri. Euskal Herriko eskubide sozialen karta egun horretan orkestuko da publiko ki bilbon, arrupe etxean, orkestpen horretan kartaren edukiak ezagutzeko aukera izango dugu. Gainera, prozesu hau sustatu eta babestu duten sindikatu eta eragile sozialetako ordezkariak bertan izango dira, lagunen artean egindako karta honi euren atxikimendua eskaintzeko. Jarrai desala, karta honek, eta berak defendatzen dituen eskubideak sortutako iluzioarekin, hau da, eskubide horiek biderkatu eta bereganatu daitezela Euskal Herriko auzo herri eta hiri bakoitzean, eta informazio gehiago nola ez, eskubide sozialen karta.com webgunean. Beste egun bat, aberrao zain sartuta, beste egun bat lagunen berotasunade, hasi batez zertu erdila Goazen butzi Arazoa kanpoan utzi Buruko Bueno, eta este buru honetan ere Ekainaren sortzean, igandean, gure esku dago ekimen erraldoia Izango da, batakizue, durango tik, iruinara, eguerdeko, amabitatik, ordu bitara Eta gizakate erraldoi jorren atarian, indautxugarrek, beraiena osatu zuten Eta, bueno, ba, pasan ostidalean nizan zen hau, giro ezin jobean, segireun lagunek, izena eman zuten indautsunekainaren sortxiko giza katean parte hartzeko eta posarren daude gure eskudago lantaldeko kideak egindako lanagaitik, eta lortutako erantzuna gaitik, bederatzi autobus ba, betetxera iritsi dira. Azte honetan, azken, aste honetan, izango da oraindik izan emateko aukera, erziak alean, hotelaren palean, informazioa maia ipiniko dute, arratxaldeko zeietaretik, sortxietara. Eta hostilalean arratsaltean esan dugun bezala, indautxu eta eliptika plazak lotu zituen gizakatea, gerritarugarri elkartu zituen bosteun inguru antolatzaileen esanetan. Eta bueno, ba, informazioa eta antolaketa, ba, esan behar da, berrogeita marmila pertsona baino gehiago, saspidea autobus, eta milak autotan antolatzea, da gune honetan gizakateko hartu daunen keskana guzioa, informazioa eta gomendiak emateko. 2008un voluntario prest izango dira. Norbere kilometrolar asoga beltxeko aholkoa, onakoa, herri serri eta ausa-sauso antolatutako autobusen joan etorria egitea. Ekainaren sortxiko gizakatea, alik eta ondoen gauzatzeko gita bat ere, badago, bilatu gure esku eskudagoren webunean. Ez daltak arbaioa eratako planik egiteko azborik, ez ezkatu jargi beterik. Saudela beste pa pota, sera la neti. Corribio queda todo, ponte ya Bueno, ta hainbat herri komunikabidek, el Karlanean egingo dute erabakitze eskubideren aldeko jendarte katearen jarraipena gure esku dago, ekimen honen jarraipena. Ekañaren sortzean Durango eta Erriuna batuko dituen Gizakate horren, e, bueno, ba Ba, retransmisioa eta, dute, eta bueno, ba, komunikabide batzuek, e interes informatiboa duen ekimena dela eta aukera ba, proposada ikusi dute edabideon artean elkarlana sustatzeko. Eta puztu beresia egingo dute eta kalitatezko jarraipen ambiziozua prestatzen ari dira. Eta, bueno, ba, zuzenean jarraitzeko edabideuetan... E... Baserreskainiko duten, basare sozialetan jarrepen koordinatua, gizakate osoko argazkiak bilduko dituen mapa interaktiboa, katea dokumentatuko dute argazkiz eta ikusentzunezko formatuetan, lurretik eta aidetik, irreti bidez entzungo den eta webunetan streaming bidez useneko irudiekin horreituko duten ikusentzuneko saioa eta gauben ordu beteko telebizta zaioa, egunak utzi duen onaren laburpenaren gisa. eta denon artean grabatutako iludieko bideo bideolaburpenaz sarean zabaltzeko. Eta, bueno, aparte hartzen dute, aotzak, aialaldeak, anbotok, argiak, arrosasareak, barren, berriak, goienak, goierri telebista, guaixe, amaika, itza, info infosazpi, librean zuzenekoak, naiz, pilpillean, piztuto losaldeako ataria, tokicom topatu, eta hogeita, bosgarren, geltokia. Eta jakina iba duzue, zezintonia hartu behar duzuen. Ba, bilatu e, gizakatea elkarloreneko jarraipena interneten, eta bueno, bertan hartuko zaizue, ze dial hartu behar duzuen, zaudeten kilometroan, eta herrian. Zerriko kaitsikionetako txoko jumbatian Karibeko kardenetan zanga Erran bana zurraldardarka. Bizas Villa nahi... Eta aurrera jarraitzen dugu ba, erabakitzeko eskudearen aldeko gizakateekin kas honetan, Beste bost gizakate egingo bai dituzte Ipari Euskal Herrian, erabakitzeko eskudearen aldeko, ba, bost gisatea hagin zuzen ere, E, ba, Ipar Euskal Herriko zei herri ezberdinetan. Irri eta ilusioz gaineska egunka lagunek, beren atxikamendua derasi diote, eta horren ekañaren sortzian, durango eta iruñan batuko dituen ekimenari, eta irurogei mila lagunek izen eman dutela ba, momentuz jakinara zi dute. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala Ipar Euskal Herriko erritar talde batek ekainaren sortziko gizakate herraldoiagoan, gizakatea mugaz gaindiek ekimena burutu du burutu zuen joan den larun bat eguerdean, jarabakitzeko eskubideak Euskal Herritar hororen esku behar du luketela diarazina izan dute, ekimenaren bitartez, eta aldarrik apena zei herries berdinetara eraman dute. Egun kalagunek bat eginduten daian, Santiagoko kozu bizarrean, saran dantxarinean, baigorrin eta larrainen lepoan osatutako diren gizakateetan, eta musika, susiriak eta txaloa kentzun eta ikusi alizan dira baigorrin diren, burutu duteen gizakatean. Bertan Zehaskako, Pascal Indo eta Filip Bidart izan dira. Larrainen berriz, Txitxika Arrekalt, Aian De Sokarroz, Pampi Zainte eta Michel Etxeko Parri izan dira. Aurpegi ezagun andanak, bat egindute ekimenarekin, eta bertan izan dira niko txart, edo amets arzaiuz baitare. Eta gure esku dago ekimeneko arduradunek, agerraldia egin zuten eh, gazte izen, ba, grabatu den flasmo E, ba, bueno, emaitza erakusteko eta dagoeneko irurugin lagunek izen eman dutela ere adierazteko. Eta, bueno, azkenengo astean, amarmilak pertsonek izen eman dutela nabar ben du dute. Eta esan bezala, ekainaren sortzian bertan izen emateko aukera izango da oraindik. daba falta dik. Erekan noan batontzia eta gure esku dago ekimenarekin bukatzeko gure esku dago dinamika honen ibilbidea eta eta eragina ekainaren 8 gizakatearen prestaketa eta erabakitzeko eskubidearen inguruko iritziak jasoko dituen dokumental bat aurkeztuko dute udazkenean eta ba aurrerapen bat badago sarean ikus dezakezue ba, gure esku dagoren webunean Besteak beste, Juan José Barretxe, Carlos Garaikoetxea, Eusko Jarlolaritzako lendakari hoien, Koldo Saratxaga empresariaren, Gaizkaranguren kasitariaren, Garbine Biurruen epailearen, eta José Lorrieta, elako idazkarin agusi iritziak agertuko dira, dokumental honetan. Zidarekin partizia Portuetako lamien jura Marrazo goz etien ozkada. Eta aurreragoa goa, sorduak eskatzen digulako eta Euskal Herrian Euskaraz taldeak Euskararekiko errespetu askatu dio iruñaku udalari. Kaso honetan, ba, udalak eta biok Euskaraz dinamikaren baitan egindako ekin Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidek, ba, bueno, ba, iruñaku udalari euren arteko harremanak Euskaraz izatea eskatu diete. Eta iragan martxoaren 20 Euskal Herrian euskarasek martxan jarritako udalaketa biak euskaraz dinamikaren baitan berrogei eskaera tramitatu ziren. Iruña udalean herritarrek udalarekiko dituzten harremanak euskaraz izan daitezkeen eskatzen. Ekainaren 20an hiru bete beteko dira tramitasi tramitazio hartatik eta oraindik ez utzi inolako erantzunik jaso. Gaur eskaera berri batzuk tramitatu dituzte, kondestable jauregean dinamikarekin aurrera jarraitzeko eta udalaren erantzuna erantzunesa salatzeko. Eta bueno, Euskal Herrian Euskarazeko kideek egindako adierazpen batzuk eskaineko izkizuegu segituan haotxa.info ba, ataritik eskainita Haotxa.info bueno, Euskal Herrian Euskarazetik iragan, iragan abenduan udalaketabioke Euskaraz dinamika biara ziren nuen e, Ritarrok udalarekiko ditugun arremanak Euskaraz izan daitezen eta gerostik ba, hainbat eskaera bideratu ditugu tokian-toki Euskal Herrian zehar zenbait udaletxetan eta gerostik ba, udaletxe pare batek erantzun baikorrarekin erantzun dute, erantzun baikorra izan da e, aldaketak erdi esteko bidean ba, jarri dira eta oiek dira agoitze eta hoi hartzuneko kasuak eta bestelako hainbat herritan ere ba, egoera berdin jaman denarrean eskaerak tramitatu diren harren ba, ez dugu erantzunik jaso, ez. hori da e, iruñeko udaletxeko kasua hain zuzen besteren artean, ma, iragan martxoaren hogeian eunda berrogei eskaera tramitatu genituen, gerostik ez dugu e, erantzunik jaso eta ba, iruilla bete betetzear diren honetan, iruñan ere oraindik ere ba, dinamika udalak eta biok euskaraz dinamikarekin aurrera darraigu, Gaur Beste hogeita boste eskaera tramitatzerera etorri gara registroora eta ba, bueno, gaurko tramitazioarekin salatu nahi duguna da erantzun eza hori udaletxearen erantzuneeza, kezka bizi dugu hirulabete pasa ostean, e, isiltasuna administratiboaren eraginean erantzuna ezkoa izango delako, eta aurre ikusi ezakegulako ba, ba ere ez digula egingo egindako eskaera hoei beraz... E, Data, data hori hurbiltzea dela erantzune aurrean, hainbat salakta ekimen abiatuko ditugu, eta gaurko tramitazioarekin ba, egin nahi duguna da hori salatu alde batetik, eta hiuneko herritarrak ere ba animatu eskaerak betetzen jarrait dezaten, eta antolatu ditzak egun, ba, salaakketa ekimen hoietan parte, parte hartu dezaten ere. Ka ti ch'as lavar i unet al se ano astia Es nice thing Zor mere, orpusta izatia Ez alta ki zuarra falta zaidala Erre kangora no anpako... Bueno, azkenengo demoraliko, azkenengo, azteneko garrasika honeta en agenda.dara pasatuko gara Eta Ibarreko jaiekin jaiekinaziko gara, bihar rekanakiru azte artea umentzako egunberesia da barraketan, eta gainera ratzaldeko zeietatik sortzietara gazte lupuzgarriak izango dituzte. Ekainaren lauan, azte azkenean, gauza arratsaldeko ratzaldeko zeietatik sortzietara gazte lupuzgarriak, eta ratzaldeko saspietan umentzako txokolata da. Ekainaren bostean, ostegunean, beste egunberesi bat barraketan umentzako, eta gazte lupuzgarriak hartzaldeko e, zeietatik sortzietara. Kasu Francisco Durri oskulturaren kalean. Ekainaren seian, ostiralean. Arratxaldeko sortzietan, kanikon, los pedritos, eta aien lenguzu, Alfonsito Paiasoen eman aldia. Sortzietan baitare, fabe de fuka elektrotxarangarekin, eh, ba, bueno, bai, bila aldia edo kale jira. Gaueko bederetzietan, los blusas taldearen eskutik, amasigarren itibera geitxiera. Eta gaueko amarretan, inoiz taldea, bajo presion eta estriknina taldearen kontzertuak. Ekañaren saspian larun batean, goiseko bederatxetati Gordubitara, Ibarrekolandarako saskibaloi txapelketa bigarren edizioa, Ibarrekolanda mudito bar, Club Baloncesto Paules de Korama, Lasalle, Ibaiganez, Aninasio eta Club Baloncesto Salesianos eta Madi. Goiseko meketan, Karsak eta Gaztelupuzgarria, Gordubaterditan aurrentzako bosgarren espa, bainu jantzia eraman beharra dago. Eguerde Gordubietan, Ibarrareko futbol opena egarren edizioa arrattzaldeko bostetatik zazpietara kartzak eta gaztelu pozzgarriak mosorroak, mozorroak, zazpitritan mozorro desfilean esezkutiok taldea kantoatuta. Arrattsaldeko zortziterdietan batuka da rangangoitiko go batuke taldearekin eta gabuko hamartritatan danttzaldia lauki taldearekin. Zutan ziren karrika ez dueta baloitzari ostikoka. Ameslari parea Mundua janbear genuela Mundua korain geujan gaitu ordea Biktima behar duen biktima Argudioan zua Igandean bukatuko dira jaiak, oizeko bederatxetan, paia lehiaketa hori zoroek antolatuta eta Tirol tabernari esker, honetan ere, sortxirur daindo barko dira, maai eta ulkien truke. Goizoko bederatxitan ibarreko landako futbito txapelketa, elorrietain, txizu ikastola, ibai gane, lasaia eta zarezianos. Goizoko amarretan txistulariak inka ordu batetan Bilbao mapamundiren bilbainadak, e, uguerdeko iruretan barraskari erriko ya, lauetan saribanaketa eta emila marta malauko txako ematea. Arratzaldeko lauetan ere Baskalondoa eta betiko bestiak, bostetatik saspietara erromeria eta kantarrikoiak biok taldearekin, eta arratzaldeko saspietan jaien amaiera. Baskalondoa eta betiko bestiak bostetatik zazpietara <tusurra> erromeria eta kantarrikoiak biok taldearekin, eta arratzaldeko duten ondartzara, Viva Noah. Gu oraindik baina Leicester bai, eta bueno, kaso netan Eskarasco concertuak izango ditugu Deustualdean, Ekaineko astegunetan eta ba bueno, e da. Ekainaren 5 lehenengo Ekaineko Leren goztegunean Ramóni Kajal-Kalean, Gibel Urdinek izango dira, Ratzaldeko saspiterritan. Ekainaren Amabian, e, Deustuko Udaltegiaren Sentro Municipalean, Ratzaldeko saspiterritan Josu Bergara. Ekainaren Amabian baita ere e, Salesiano Selizan, Salinasio Abes Batza izango da, Ratzaldeko Sortxiagetar Ordenetan. Ekainaren Emeretxian, e, La Aceria Deustu Ibarran, e, saspiterritan Euskal Jazz Connection, eta dekaaren hogeita seiian, Euskararen Etxean saninazion, Borja estakonaren kontzertua arratsaldeko zazpiterarritanaiten dire Baina <totipa> indarrezzen horiko denxe gut. agenda puntuekin aurrera jarraitzen dugu. Suiako Atrako gaua ospatuko bai dute. Asamblea da, Gaste Asamblea, quebe de Amargarren urteurrenean, ekainaren 14an. Eta bueno, ba, ospatuko dute. Modu bereamo, gaztegun antolazioarekin diote, ustallaren 19 izango dena. <lipen> Eta zuiatik bagoaz urretsu sumarragako gaztetxera sek, zeatik ezpa ikusentzuneko ralia antolatu baitute ekainaren saspirako gaztetxean. Eta bigarren urtez jarraian Euskarazko ikusentzunezko ralia materra antolatu dute zarautz eta urretsu sumarragako gaztetxe ekelkarranean. Aurten goa urretsu sumarragan ospatuko da ekainaren saspian eta berrikuntza nabarmen bat izango du ez da kortorralali badat izango parte hartzaile kiragarki bat egin beharko dute askatasuna gaitzat hartuta bederatzi ordu izango dituzte ideia garatu grabatu eta editatzeko Eta informazio gehiago zetikespa.orggen. Bukatzen joateko komentatuko diskusio egu ba gaurko elkarresketan izan ditugu bueno ba aipa menak, e, esan dugu mesala ekañaren silla netas espian eta Xabi Sicha Jardunaldiak burutuko dira mezon 13 etxe okupatuan Bilboko dendari kaleko 50aren zenbakian eta ekañaren 6 hau da ostiralean arratsaldeko 6territan argumentarioaren aurkezpena eta 7 ateak Ateaxabalduz dokumentalaren proiektzio eta etabaida Juan Miguel Gutiérrez zuzendariarekin batera eta de kanjaren ezpian, zapatuan goizeko marretan sarrera, martirdietan amaiketakoa, goizeko amaiketan maitematikoak, etxe bizitza eta generoa, migrazioak, gentrifikazioa, kaleratzeak eta okupazioa. Eguerdiko ordu batetan h dena eta ordu bateritan autogestiorako tailerrak aurre inskripsioa berreskoa da. Arratsaldeko 3 urteetan baskaria, de traje, serrasanedo de traje, traje esto traje el otro, etxetik, ekarri eta el den baskaria. Arratxaldeko bostetan mairik maiko ideia zaparra da, boster ditan proposamenetarako lantaldeak, arratxaldeko saspietan ideien bateratze txero korra, eta hortik aurrera saspitergietan pikoteoa, sortzietan dinamikan txerkia, nondagoz giltzak. Eta hori esan dugun bezala, aletararun batean, bilboko meson amairu etxe okupatuan, endarekareko gaitamargarren, zenbakian. Aki! Bueno, ta maitzen joateko bai ere gandean gogorarazi gure esku dago ekimena, Durango eta Iruña elkartuko dituen giza kate erraldo horrekin, erabakitzeko esku illa den alde aguardeko 12tik orduietara. E, jada bertan egoteko etan badago eta autobusak erabiltzeko, ba olkoa baita ere. E, badakizue, bueno, ba comunicabide eh batzuk eta bueno ba beste komunikabide batzuk ere el Carlaneana en Goutela algunos ren jarraipena, beraz, badakizue, ba bueno, momentuan jakinahi baduzue, non non saudete n serenchun eduzue, villasazu e arrozasarea en webunea eta bertan izango duzu informazio hori. Eta eldu zaigu agure izateko ordua, demoraldi honetan agure izateko ordua. Bukatu da, ja da, garrasika azteleena. Ostiralean izango gara, etxe bizitza jartun aldi horrietan, meson amairu, baina, bueno, emendik ba, eskirtu nahi dizuegu, demoraldi oso honetan, gurekin izan zareten noiei, noizean behin entzundi guzuenei, imeiak bidali dizkigu zuenei, aholkuak eta bueno, ba, kritika egin dizkigu zuenei eta badakizue jarraitu FMko eundazazpi puntu bosta entzuten datorren demoraldian ere garrasikarekin jarraituko dugu eta nola ez zuek parte hartu nebaduzue irratzaionetan Ea, gurekin irratzaio eraikitzen idatzi garrasika.info abildua jemail.com elbidera edo satoste irola irratira bestela badakizue iralako jaietan ere irala usoko eskurtze parkean, ekainaren amairutik eta sanjuanak pasarte, bertan izango gara, gure txosnarekin, urbiltzaiteste, eta izan saitezte zuek ere, irola irratia, fmko eundazazpi.bosta. Benetan, eskerrik asko, eta gabon, urrengor arte.